Книга друга. Земля в марсіянському Ярмі. Розділ перший. Під п'ятою. У першій книзі, розповідаючи про братові блукання, я занадто ухилився від своїх власних пригод. Протягом подій, що про них йшлося в останніх розділах, ми з священником ховалися від чорного газу у покинутому будинку в Голіфорді. З цього моменту я й поведу далі свою розповідь. Ніч перед понеділком і весь наступний день – день паніки. Коли згодом ми повернулися до мокрих від пари кімнат і виглянули на вулицю, вся земля на північ була запорошена ніби чорним снігом. Кинувши погляд на річку, ми дуже здивувалися. Почорнілий луг! виблискував якимось червонавим відтінком Якийсь час ми не бачили що це змінює в нашому становищі крім хіба того що загроза чорного газу минула потім я збагнув що ми ж тепер вільні й можемо йти далі я вирішив знову тікати але священник був якийсь збайдужілий до всього нами тут безпечно повторював він цілком безпечно я вирішив залишити його. Ох, якби ж то я й зробив це. Пам'ятаючи артилеристове напучення, я подбав про харчій питво на дорогу. Я знайшов олію і якусь ганчірку, щоб перев'язувати попечені руки. У спальні підібрав капелюх і фланелеву куртку. Коли священник зрозумів, що я таки піду один, він також схопився. Було десь близько п'ятої, коли ми вирушили по чернілою дорогою на Санбері. Довкола було тихо. І в Санбері, і по дорозі до міста скрізь валялося багато скорчених трупів, кінських і людських. Скрізь перекинуті вози, розкидані речі, і все вкрите чорним порохом. Цей саван із чорної саджі нагадав мені те, що я читав про загибель Помпеї. До Гемптон-Корта ми дійшли без пригод. Настільки вражало незвичайне спустошення. Лише в Гемптон-Корті... Очі наші трохи спочили на клап кілька футів завширшки, що пливли за водою. Я не знав, що то було. Час був не такий, щоб роздивлятися. Та проте дав йому страшне пояснення, хоч і не мав для того ніяких підстав. У Серею також лежала сажа, яка недавно ще була чорним газом. Тут валялися й трупи, особливо багато біля станції. Марсіян ми не бачили аж доки не підійшли до Барнса. У почернілій далині ми помітили трьох чоловік, що за вулком збігали до річки, але крім цього усе навколо здавалося спорожнілим. На узвищі палав Річмонд, далі за містом ніяких слідів чорного газу не видно було. Підходячи до К'ю, ми перестріли купку людей, що чим дужч утікали від марсіян, а над будинками ярдів за сто від нас побачили верхню частину марсіянської машини. Ми так і заклякли від жаху. Глянув би марсіянин донизу, і ми пропали. Пройняті страхом, ми не зважилися йти далі, а звернули з дороги і щаснули в якусь повідку в садча сумка з робочим знаряддям у робітника. Тільки зараз я вперше подумав, що, може, марсіяни мають якісь інші наміри щодо людства, аніж просто знищити його? Одну мить стояли мимов скам'янілі, а потім повернули назад і кинулися тікати. Через якусь хвіртку ми вскочили в садок, обгороджений муром, влетіли в якийсь рівчак, і там так і сиділи, ледве насмілюючись шепотіти, аж доки на небі не висіялися зорі. Було, мабуть, близько одинадцятої години, коли ми зважилися вирушити далі і пішли вже не шляхом, а полями, боязко тримаючись кущів і гостро вдивляючись у темряву. Я ліворуч, а священник праворуч. Чи не з'являться де марсіяни, що, здавалося, стояли навкруги нас? Раз ми натрапили на обгорілу чорну місцину, вже охололу й укриту пополом. На ній було багато обвуглених, спотворених людських тіл, уціліли тільки ноги й черевики. Тут таки лежали кінські трупи, путів, певно, за 50 від чотирьох розірваних гармат із розбитими лафетами. Селище щін не наче уникло зруйнування, але було порожнє і безгомінне. Трупів ми тут не бачили, та цей не бургунського, суп і рибу в консервах та дві бляшанки бісквітів. Поночі, боячись запалювати світло, ми сиділи в кухні їли хліб з шинкою, запиваючи пивом з однієї пляшки. Священник ще й досі наляканий і стривожений, так чомусь рвався тікати звідси, що я на силу умовив його поїсти перед дорогою. Але тут несподівано трапилася пригода, через яку ми стали бранцями. «Ще півночі, мабуть, нема», – тільки встиг я сказати – коли раптом блиснуло сліпуче зелене сяйво, кухню на мить осяяло зеленим світлом, а потім будинок так струсонуло, як я ще ніколи не чув ні перед тим, ні опісля. Десь зовсім близько задзенькотіло скло, посипалася з гуркутом цегла, просто нам на голови обвалився тиньк. Мене скинуло на підлогу, ударивши ще об пічку. Я втратив свідомість і лежав якийсь час зовсім нерухомо. Священник казав потім, що я довго був без пам'яті. Коли я отямився, довкола знову було темно, і священник кропив мене водою. Обличчя його змокріло від крові. Як я згодом дізнався, він поранив собі лоба. Кілька хвилин я не міг збагнути, що сталося. Тоді потроху в голові у мене почало прояснюватися, я відчув на скроні все безсинець. Вам легше, пошепки запитав священник. Відповів я йому не одразу. А тоді підвівся і сів. Не ворушіться, сказав священник. З буфета полетів посуд, і вся підлога в черепках. Ворухнувшись, ви знімете шум. А вони, здається, ось тут, за стіною. Ми сиділи так тихо що могли чути один в одного стукіт серця. Панувала могильна тиша. Тільки раз десь поруч упав шматок тиньку чи цегли і розсипався по підлозі. З надвору зовсім близько почувся металевий брязкіт. «Чуєте?» – запитав священник, як тільки забрязкотіло вдруге. «Чую», – відповів я. «Але що то може бути?» «Марсіяни!» – прошепотів священник. Я напружив слух. «Щось подібне до теплового променя», – сказав я, і подумав, чи це не наштовхнулася часом на будинок марсіанська машина, як ото одна з них була налетіла на дзвіницю церкви у Шепертоні. Наше становище було таке непевне, що ми сиділи нерухомо якихось три-чотири години, аж доки не зазоріло. Нарешті до кухні почало цілитися світло. Але не через вікно, і досі темне, а через трикутну дірку в стіні між балкою та купою битої цегли. Тільки тепер у сірій сутіні ми змогли розгледіти кухню. Вікно було засипане високою купою свіжої землі, грудки валялися і на столі, за яким ми вечеряли, і в нас під ногами. Біля верхнього краю віконної рами з-під землі стирчала обірвана ринва. На підлозі було повно різних уламків. Частина кухні, ближче до інших кімнат, осіла. Коли розвиднілося, ми переконалися, що майже весь будинок завалився. Цілковитим контрастом до цих руїн видавався чепурненький буфетик, пофарбований в блідозелений колір, шпалери з білими й блакитними квадратиками під кахлі та дві розмальовані картинки над кухонною плитою. Коли й зовсім розвиднілося, крізь вилом у стіні ми побачили марсіянина, що стояв, як я зрозумів згодом, на варті біля гарячого ще циліндра. Ми якомога обережніше переповзли із напівосвітленої кухні до темної посудомийні. Тільки зараз я збагнув, що сталося, боров сон. Прокинувшись, я відчув, що хочу їсти. Видно, ми проспали більшу частину дня. Голод додав мені духу, і я, сказавши священникові, що йду шукати їжі, помацки рушив до комірчини. Він нічого не відповів а коли я почав їсти, не витримав і собі поповз до мене.